власне зловмисника ми вже фактично розшукали. А от чому саме він робив такі капості? Що його спонукало, хто намовляв? Все це ми з тобою зараз і спробуємо вияснити. Але спочатку ти хочеш провідати кучеряво? Хм, невиразно мугикнув Маринич. І Короб не зрозумів, так чи ні. Машина зупинилася біля головного входу в лікарню. Маринич вийшов, узяв з переднього сидіння магнітофон. Короб здивовано глянув на нього, проте нічого не запитав. Вони швидко пройшли вести дюлим, в якому стояв характерний для всіх лікарень стійкий запах хедоформу та карболки, піднялися на другий поверх. Няничка при вході в хірургічне відділення впізнала Маринича і хоча зберігала суворий вираз обличчя, проте цього разу без зайвих розмов пропустила їх. Скажіть, будь ласка, лікарю прику, що ми пішли в сьому палату, і як матиме вільний час, нехай зайде туди. Він в ординаторській, зараз перекажу йому. Кучерявий, побачивши їх у дверях, радісно всміхнувся, підніс руку. Обличчя його було вже не таке бліде, як раніше. Як ми тут, поцікавився, Маринич. Сьогодні на обході лікар сказав, що через тиждень випише. Він візьмє, будь ласка, стільці. Сідайте. Трохи зніяковів, що примушує начальника носити стільці. Ви, здається, знайомі? Спитав Маринич. Хто ж у Квипорізку не знає капітана Кучерявого? Ну, знаєш, це не найкращий комплімент працівникові карного розшуку, засміявся Маринич. А Костянтин Степанович має намір про вас у газеті написати. Про мене? почервані в кучеряви, і зняковіло додав. Проте хіба, яким я виявився, тюхтієм? У нашій роботі від такого, на жаль, ніхто не застрахований. Ні, краще вже пишіть про когось іншого. Хоча, взагалі, цікаво побачити своє прізвище в газеті. Та ще й великий портрет дамо, підморгнув Короб. Який там портрет? Зовсім знітився кучерявий. Портрет не можна, злочинці пізнаватимуть. О, колеги прийшли провідати, почувся позаду них голос лікаря. Сидіть, сидіть. Добрий день, Анатолій Івановичу. Він потиснув руку Мариничу і поважно вклонився коропом. А це наш із Сергієм старий знайомий Євген Арсенович Прик, представив Маринич. Колись працював у вокзальному медпункті фельдшером, а тепер уже лікар. «То що, Євгене Арсеновичу, наш хворий, наче йде на поправку?» «Так, але ще за два тижні доведеться нас полежати». «А завідуючий відділенням сьогодні казав, що через тиждень випише», – заперечив кучерявий. «Ну, залежно, як поправка піде. Наперед важко точно визначити». Звичайно, наперед важко. Якби знати де впадеш, начебто зовсім не до ладу, пробурмотів Маринич і спідлоба зіркнув на лікаря. Потім підвівся і бадьоро кивнув кучерявому. Що ж, Сергію? Швидше поправляйтеся. Ми у відділі поки що і без вас упораємося. А от одній симпатичній особі. Дуже нетерпеливіться, побачити вас здоровим. Та симпатична особа учора цілий вечір тут просиділа, промовив лікар. Та ближте ви, по червонівку чиряві. Христина мені вже розповідала, що ви, Анатолій Іванович, її тут представляли, як мою наречену. Невжди вона за це образилась на мене, удав переляканого Маринич. Не на вас, а на мене. «Чому, – каже, – вперше почула це від підполковника, а не від тебе?» «Хто ж вам, Сергію, винен, що інші раніше за вас про це довідалися?» – засміявся Короб. Коли вийшли з палати, Маринич не знімаючи халата, від яким тримав у руці магнітофон, наче про щось згадавши, повернувся до прика. «Єлген Арсеновичу!» Чи немає тут затишного кутка або, ще краще, тихої кімнати, де ми могли б з вами порадитися в одній справі, щоб ніхто не заважав? Ви розумієте, можете допомогти відгадати одну хитру загадку.